És dilluns 6 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que un miler de persones vau seguir la retransmissió de YouTube de la cantada virtual de Vaneres en la que hi van participar una vintena d'artistes de tot Catalunya. També us comentarem que neix Bravaway, la plataforma per impulsar el petit comerç a través d'internet. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Hospital de Palamós va donar divendres l'alta el darrer pacient de Covid a tots els centres que gestiona els serveis de salut integrats Baix Empordà. Música També us explicarem que la consellera Teresa Jordà visita en aquests moments el far de Sant Sebastià de Llafranc per presentar l'espot publicitari de promoció de les activitats nàutiques durant la temporada turística. També us explicarem que els grups municipals del Partit Socialista per la en Comú i Ciutadans han presentat un comunicat conjunt en relació al Museu del Surdo. I tancarem aquest informatiu d'avui i dilluns posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per parlar amb Josep Pascual al voltant de la previsió meteorològica per aquesta setmana. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 6 de juliol i ho farem doncs, explicant com va anar, fent balanç, no?, de com va anar la cantada virtual de veneres de Ràdio Palafrugell que us va oferir dissabte a través doncs, del nostre canal de YouTube, també a través d'aquesta emissora, el 107.8 de la FM, la nostra pàgina web i també una desena de ràdios que es van voler sumar a la iniciativa i fer d'altaveu d'aquesta aquest, proposta que us van portar des d'aquesta emissora. La veritat és que doncs, el balanç és molt positiu i és que més d'un miler de persones van seguir l'estrena a través del canal de, de YouTube i moltes altres doncs, també ho van seguir a través de les diferents emissores que us oferíem. En aquesta cantada de veneres de Calilla de Palafrugell virtual recordem, doncs, hi van actuar doncs, una vintena de grups de tot Catalunya, grups i artistes que van voler doncs, sumar-se a aquesta iniciativa i portar les habaneres no des de la platja del Port com és habitual en les 53 edicions que s'han realitzat, sinó, en aquest cas, a través de les gravacions que ens van fer arribar. Una vegada més, nosaltres doncs, agraïm a totes les persones, a tots els grups i a tots els artistes que van col·laborar de forma desinteressada en aquesta iniciativa per no deixar que el primer dissabte de juliol, com és habitual, no hi hagués aveneres en aquesta situació marcada per la Covid-19. Per tant, doncs, moltes gràcies a tots els artistes i a tots els grups de casa nostra i de tot Catalunya que van voler doncs, sumar-se a aquesta iniciativa. I si vosaltres doncs, encara no heu pogut veure aquest vídeo, el podreu trobar a YouTube, només cal que busqueu Cantada... Virtual Habaneres 2020 i trobareu aquest vídeo amb aquestes eh, pràcticament 2.000 reproduccions que ja hi ha hagut des de dissabte a les 10 que el vam estrenar i per tant doncs, si el voleu aconseguir, si el voleu veure doncs, eh, ho podreu trobar a YouTube i també doncs, ho penjarem a través de les nostres xarxes socials. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per a continuació posar-nos en contacte amb la directora de la revista El Nou Empordà, que ens parlarà d'una nova plataforma que han creat per impulsar el comerç local a través de la internet. Nosaltres doncs, saludem l'Eva Vidal, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Eva. Bon dia,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 quan hi ha una crisi d'aquesta d'aquest tipus, no, sempre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 Amb una fase 2 o fase 1, perquè no estiguem tancats. És a dir, eh, com que no sabem, és una incertesa el que ens presenta el futur, no ho sabem, preferim anar amb cura i tenir la revista cada dos mesos, en comptes de cada mes. Uh -huh. uh, doncs aquesta serà una de les novetats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 amb no? col·laboració amb l'Associació de, de Comerç d'aquí de, de Palafrugell, amb Oxigen. Eh, com esteu vivint primers, aquestes primeres setmanes d'aquesta iniciativa? Aviam, en principi, fa dues setmanes que vam fer, o dues o dues setmanes, no, de, amb, amb Oxigen, amb l'Aver, vam estar fent un live mm. per, per presentar-lo i tot a Instagram. La resposta ha sigut bona, la gent està interessada, la gent ha a fer diverses visites, la veritat és que la resposta ha sigut positiva però con que encara ens falta, el tema no en un procés que encara està falta a acabar alguna coseta, doncs encara no està engegada. L'únic que passa és que la gent va demanar informació, hi ha fent visites, la gent, jo penso i penso que serà que serà bo de cara més endavant de dir quan ja hi comenci a arrencar, la gent ja ja tira, tira, tira, tira tirada, tinc tira tirada, perquè és una cosa que que la gent també ho necessita, perquè el petit comerç no és d'aquells que que puguin dir, oh, doncs mira, vaig a fer una web, vaig a fer una botiga on online, perquè això costa molt, i si no en saps, costa encara molt més, i si tens algú que t'ajuda, com nosaltres, doncs vinga, hem dit, va, doncs provem i aviam, aviam com va, però l'arrencada de moment ha sigut positiva. Mm -hmm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 d'aquí de la comarca. Merci per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres per comptar i per poder donar-me l'oportunitat de poder-ho explicar aquí a Ràdio Pala Fregell. Moltíssimes gràcies. Moment en aquest informatiu per a la informació comarcal amb la que arribarem a l'equador d'aquest espai d'avui dilluns i que ens portarà a explicar que l'Hospital de Palamós va donar Divendres d'alta, l'últim pacient afectat de coronavirus que quedava ingressat en aquest centre. Es tracta d'un home que va rebre l'alta després de tres mesos i ara mateix doncs ja no en queda cap, com tampoc a les diferents residències de gent gran que hi ha a la comarca. D'altra banda, des dels serveis de salut integrats Baix Empordà han publicat un vídeo al canal de YouTube en què es recull el testimoni de 12 professionals de l'entitat. El document mostra el seu agraïment a tota la resta de personal que ha lluitat en aquesta pandèmia. Nosaltres, doncs, en aquest informatiu, destaquem les paraules de Marc Pérez, director d'Urgències de l'Hospital de Palamó. El que ha significat, i és un dels aspectes que caracteritza els serveis d'urgències, és que eh, ens ha fet que treballéssim encara més amb equip. No? O, o crec que la situació sobretot a les primeres setmanes d'incertesa i la pròpia poda com a equip o de, individual de com manegar a tots aquests pacients que realment desconeixíem, ha fet doncs, de, que, de que es compartissin eh, moltes decisions de, del moment, que això ja és característic dels serveis d'urgents, és que has de decidir ràpid. Doncs això encara ha fet doncs, que ens ajudessin molt entre tots. I això m'implico, no estic parlant només del personal sanitari, estic parlant doncs, de que des de missions en què registraven bé el pacient i el telèfon doncs, per poder-los trucar i donar-los informació perquè no deixàvem entrar els acompanyants, des de quan donàvem d'alta doncs, aquell box es tenia que netejar i es tenia que netejar ràpid perquè en venia un altre doncs, el servei de neteja, de neteja doncs eh, també s'implicava, com si fallava algun instrument doncs, el servei de manteniment i tot el personal que habitualment ja treballa amb urgències, menys tot aquest personal que ens ha acompanyat durant aquestes setmanes perquè tot l'engranatge d'urgències funcionés i no es col·lapsés. Aquest doncs, era el testimoni de, de Marc Pérez, director d'Urgències de l'Hospital de Palamós. De fet, nosaltres durant la crisi de la Covid-19 en vam parlar en alguna ocasió amb Marc Pérez però entre d'altres personalitats també hi ha la responsable de la planta Covid, la Bea Álvarez, que explica també doncs, com va viure la pandèmia des de l'Hospital de Palamós, quan es va fer aquesta planta Covid doncs, especial no?, per, per atendre els pacients de la Covid. Un vídeo que podreu trobar, eh, com dèiem, al canal de, de YouTube de, del CIBE, si busqueu a YouTube la Covid19 al CIBE, doncs, eh, ja el trobareu aquest vídeo amb aquests testimonis de professionals dels serveis de salut integrats vaja Empordà en avui, que els volien portar aquesta notícia en què divendres l'Hospital de Palamós doncs, donava d'alta l'últim pacient ingressat per Covid que portava més de tres mesos ingressat i amb aquesta alta doncs, informaven també que ja no hi havia cap pacient ni a l'hospital ni a cap de les residències que gestionen ingressat per Covid-19. Tornem ara cap a casa nostra i és que en aquests moments la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, acompanyada del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, i de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Girona, Elisabet Sánchez, estan presentant en el Fard de Sant Sebastià, l'espot publicitari de promoció de les activitats marítimes durant la temporada turística davant representants de les associacions i entitats del sector. En aquest mateix acte, se'ns informa en aquesta convocatòria de premsa que la consellera explicarà el Pla d'Ajudes als Centres d'Activitats Marítimes que el Departament d'Agricultura ha aprovat en el marc de desenvolupament de l'economia blava i de la reconstrucció econòmica per fer front als efectes de la Covid-19 per donar una visió de l'estat actual d'implementació. La consellera ha doncs, atendrà també els mitjans de comunicació, que hi anirem per doncs, desplaçar-nos fins aquí, i posteriorment la consellera Teresa Jordà efectuarà una visita al centre de busseig Diving Poseidon de Calella de Palafrugell, i nosaltres, doncs, demà, en aquest espai informatiu, us referirem les paraules de la consellera Teresa Jordà i també de les personalitats que s'avinguin a atendre els mitjans de comunicació en aquesta presentació. Recordem d'aquest espot publicitari de promoció de les activitats nàutiques que s'està duent a terme en aquests moments al Far de Sant Sebastià. Segim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dilluns 6 de juliol, i seguirem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas, amb un comunicat conjunt que han fet arribar els grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell, del Partit Socialista en Comú Podem i Ciutadans en relació al Museu del Subsol. Tres Grups municipals volen deixar constància del seu posicionament en relació a la situació viscuda en els últims dies al Museu del Suro per la crisi política del govern i els atacs als mitjans de comunicació en relació a la gestió tècnica del mateix. En aquest comunicat expliquen que el Museu del Suru representa per Palafrugell un dels elements més importants per a la nostra cultura i la projecció econòmica també doncs expliquen que l'èxit del Museu del Suru està basat en la implicació política dels diferents governs ja des dels inicis i sobretot de la implicació i dedicació dels seus treballadors i treballadores. Per tot això, els tres grups municipals fan el següent comunicat per reconèixer la importància del Museu del Suro en el teixit cultural, social i econòmic de Palà Fregell, com a referent per l'estudi del sector surer en els últims anys, reconèixer també i recolzar la feina feta i la seva dedicació a tots els treballadors i treballadores del museu des dels seus inicis i especialment els que tenen la responsabilitat de direcció en aquests moments, també volen denunciar l'actitud de l'alcalde i dels grups municipals d'Esquerra i Som Gent del Poble per la destitució del senyor Josep Salvatella, regidor fins a la setmana passada, recordem, del Museu del Suru, que l'han obligat a deixar aquesta responsabilitat per l'únic motiu de preservar els interessos públics per sobre de possibles interessos privats i apostant per la transparència i evitar possibles tractes. De favor, també denuncien les crítiques que ha rebut el Museu del Suro i, en concret, els seus treballadors i treballadores als mitjans de comunicació. En una columna d'opinió que Martí Sabrià va deixar a Radio Capital expliquen aquests tres grups de municipals que són unes crítiques fetes sense justificació i en l'únic objectiu de fer mal a la propa institució, també denuncien la la passivitat de l'alcalde i dels grups municipals d'Esquerra i són gent del poble que en cap moment han defensat el Museu del Suru en relació a les crítiques rebudes en aquesta columna d'opinió i s'han limitat a dir que és llibertat d'expressió, una postura que encara posa més dubtes sobre els motius reals dels canvis de regidor al Museu del Suru, ara serà, recordem, Marc Heres, i els tres grups signants del comunicat no descarten demanar una investigació per saber els motius reals del canvi de regidor, les crítiques rebudes i la passivitat de l'alcalde i el primer tinent d'alcalde. Nosaltres ens hem posat en contacte amb el Fons Rius per comentar un altre tema, però també li hem volgut treure doncs, l'opinió al voltant d'aquesta nota de premsa que han enviat conjuntament amb els partits Socialista i Ciutadans. I el Fons Rius comenta el següent tot depèn del tipus de turisme que ens arribi o en la instància o el moment que l'estiguem patint, té molt a veure. Aleshores no hem de desprestigiar la feina d'uns personals que considerem nosaltres i a més que són de casa nostra, que són de l'Ajuntament que són nostres, que és un públic, són funcionaris i en, en, que, en que aquestes persones es deuen doncs, bueno, un mèrit a la seva feina i, i defendre'ls en tot moment i això estàvem com obligats a fer-ho nosaltres vam demanar a l'Ajuntament que hi la cara també, evidentment que l'alcalde doncs bé, que, que es pronunciés, mm -hmm. veiem la contestació que ens va dir era llibertat d'expressió, però aquesta llibertat d'expressió no la veiem justificada, vull dir, no és, llibertat d'expressió no és una justificació les declaracions que ens van fer. I aquestes persones realment actualment estan, hem parlat amb elles, estan ofeses, estan molestes, i nosaltres no ens podríem posicionar d'una altra banda sinó fent-ho així. Entenem que la gent tingui el dret a llibertat d'expressió, però sempre que no sigui una llibertat d'expressió tan crítica, en la feina d'alguns treballadors que pensem que l'estan portant a terme i que ha costat tant, perquè sabem tot el que és, que és formar part d'un treball conjunt, global, de diverses persones i que al Museu del Sur no ha estat fàcil, vull dir que sempre hem tingut que anar amb febes, amb subvencions, amb ajudes. I tirar tot això endavant és una feina molt feixuga i no és tan fàcil. Llavors, aquestes persones han fet un sacrifici que és com si els tombéssim a terra, no? Tot ara, amb unes declaracions a la ràdio, llavors no s'ha no, no sentat molt bé. I nosaltres, l'oposició en conjunt, hem vam parlar ens hem posat d'acord i hem pensar que era l'únic bueno, que estàm obligats a fer això. Alfons Rius, doncs, que s'uscriu les paraules que us hem explicat en aquesta nota de premsa que ens han fet arribar avui, també doncs, ens posem en contacte, òbviament, amb l'alcalde Palafrugell per saber doncs, ben bé els motius pels quals Josep Sobatell ha deixat de ser regidor del Museu del Soruit i també per si vol donar més explicacions al voltant d'aquesta columna d'opinió que Martí i Sabrià va deixar a principis del mes de juny a través de Radio Capitals. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 6 de juliol, dilluns, i ho com és habitual els dilluns i els divendres amb la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Estartit, des de l'Observatori que gestiona Josep Pascual, que tenim al' l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, tornem a aquesta tònica, com ja vam iniciar doncs, divendres passat, de, de tornar-nos a posar en contacte amb tu,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 doncs te queda aquella humitat eh, calenta i humida en el cos i per tant doncs és aquesta sensació que tenim. Mm -hmm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 però durant aquells dies passaven entre les 30 i del freu, que en diem. Per tant, s'acostaven molt. Mm -hmm. perquè? Perquè no hi havia embarcacions, no hi havia trànsit, i doncs els prometia eh, apropar-se doncs, a, a pocs centenars de metres a la costa, quan habitualment passen a quilòmetres. Mm -hmm. I també, eh, penso que era el mes d'abril, ara hauria de mirar-ho, eh, doncs eh, aquí el Raigamolls d'aquí de, de la Platera, que el Baix Empordà,